і, наказавши натягнути на себе кольчугу, помчав на мури. Заховавшись за заборолом, він у узеньке віконечко побачив таке, від чого хміль відразу вискочив і перестала боліти голова. Весь берег захряс народом. Стільки людей Бенедикт не бачив ніколи в Галичі. У звичайні дні люди ховалися від напасників. І він пересунувся до іншого віконечка І знову праворуч і ліворуч бачив Люди, люди, люди Вони кричать, сваряться в бік кріпості, Діти кидають каміння Безсилі люті, Бенедикт опустився на камінь За такі справи король не подякує Суворо спитає, чому допустив до заколоту Та ще цей хвастовитий хлопчиська Коломан Король Галицький Хтось із Бенедиктових ворогів наторочив йому, що вже скоро привезуть йому наречену, і він, восьмилітній бовдур, тільки про це й допитується. «Щодня набридає Бенедиктові, прийде рюмсає, відемо по Соломею, буду гратися з нею, вона моя жінка». «Якби довідатися тільки, хто це так глузує, хто це хлопця нашпиговує». Заспокійливо зітхнув Бенедикт, що нікуди з кріпості не виїхав сьогодні Коломан, а то вихо було б. Наказав пильно стежити за ним, не пускати за мури. Король таки буде кричати, скаже, погна військо в лолості, а в Галичі хто лишився? Можна буде й не посилати. Але хто ж Данину сам повезе? Треба копіє до горла». Тоді ці русські послухають. Неспокійно надушив Бенедикта. Король таки буде лаяти. Та це ще не вся біда. От що, папа скаже, його боятися треба. Чого саме тепер принесло цього булькатого Генріха? Розповість він папі все. Ще подумає папа, що я не здатний Прикрутити цих руських. Як же вийшла погана. Думки одна за одну мчали в Бенедиктовій голові. Він уже заздалегідь шкодував, що не одержить обіцяної папою нагороди. Вже ось-ось близько був опуклий мішечок з папськими грішми. Треба Генріхові ще дати галицьких гривень. Нехай він ними подавиться, аби тільки папі нічого поганого не сказав. «Багато важить папине слово, натякне королю, і полетить воєвода Бенедикт!» «Прокляті галичани!» – сам до себе промовляє Бенедикт з люттю. «Я вам покажу! Різати буду! Пригадаєте мене!» Знову припіпів Бенедикт до віконця, впізнав Людомира. Цього смерда він знає. Про нього оповідали йому, що не слухняний. Так і є. Цей смерд за воєводу у них кричить, наказує, де ставати лучникам. Ви виходити з кріпості не було й думки в Бенедикта. Війська мало. Треба якось гінця послати до воєвод у волості. А як пошлеш, коли кріпість оточена? Може, вночі розійдеться? І він наказав стріляти з луків. Тим часом навколо кріпості не вщухав гамір. Теодосій намагався дати якийсь лад, зрадів побачивши, що багато городян поприходили з луками, поставив їх за деревами, під стінами городянських хаток, і сказав, щоб влучно стріляли, як тільки хто з'явиться на мурах. Хоч і знав напевно, що дуже тяжко когось поцілити. Восховалися Бенедиктові воїки за заборолами. Іванка послав у той бік, де не було річки, щоб зібрав городян та пильнував біля мурів на сухопутті і нікого не випускав з кріпості. Людомир дав волю своєму гніву. А тепер він помститься, і Судиславу і Бенедикту за все віддячить їм, особливо лукавому Судиславу. Городяної смерди слухалися Людомира. «Ось тут ставайте!» – кричав він, показуючи двом молодим хлопцям місце біля невеличкого навісу. «Дах скинемо, а ви за стіни будете стріляти!» І сам уже озброювшись луком, вибирав собі ціль. Ось хтось виглянув за прикриття і навесь зріз став на мурах, щось вигукуючи. Людомир придивився. Це стояв воєвода, який недавно налетів на їхнє селище і знущався з смердів. Ставши біля дерева, Людомир прицілився і пустив стрілу. Воєвода поточився і схопився за голову. Його зразу і потягли з мурів. Бенедикт помітив, що поранив воєводу, і почав кричати «Стріляйте в нього! Стріляйте в нього!» Він біснувався, показуючи на Людомира. Відразу вилетіло дві стріли, але жодна не зачепила відважного смерда. «Бенедикт щеду, що розпалився, не дахи, без руки!» – реготав Людомир. «Вам у старці треба подаватися, милостині біля церкви просити!» а ну, Бенедикт, ти сучий, сину покажи свою морду! Чого ти сховався? Давай поміряємося, хто в кого влучить!» До нього підбіг Теодосі, «Би що, божевільний, стоїш як пень, от у тебе й влучать, вояк, пельно дивитися треба, оберігайся!» У цю мить просвистіла зовсім близько ще одна стріла. Якби Теодосі не сіпнув Людомира і не потягнув його до стіни, впилася б стріла в Людомира. «Не заважай, я їх не боюся, отого банькуватого Бенедикта та лякатимусь!» – огризнувся Людомир, накладаючи нову стрілу. «А де там Судислав? Лиже п'яти Бенедиктові! Помий водою язик, падлюко, бо Людомир послухав Теодосія і зайшов за стіну. Бенедикт стрибав розлючений. «В нього, в нього поціляйте!» – кричав він несамовито. «Більше стріл на нього! Як вигляне, так і влучайте!» багатьох заборол продвищали стріли.